Jag är välkommen till en halvtimmes program här i Radio Aranota. Jag har ju då den här tiden på fredagarna och den här fredagen ska vi ha ett litet bibelstudium av stora och underbara ting som vi finner i Bibeln. Och hur gången ska det handla om att upptäcka hur bibelord förklarar bibelord. Och det är en underbar gyllene regel för bibelläsare och det hjälper oss att förstå många ting som annars kanske är för dolt för oss. Ja, parallell eller händelsreson återspeglar eh någonting som eh, ska komma. Ni vet att Gamla testamentet handlar om förebilder till det som skulle komma. Förebilder till det som var fullkomligt, som uppenbarade sig Jesus. Jag ska eh först eh, citera vad som eh, vi finner i faktiskt i första Mosebok första kapitel och de första verserna där i det kapitlet och det här är någonting som verkligen vill återspegla det ting som vi möter sedan i, i Nya testamentet. Det är alltså handlar om parallella ting. Och så en förklaring då var församlingen är, vad frälsningen är. Jag är inte utvären till att gå in så mycket på det här men jag ska i alla fall eh okej min bön och önskan är att jag ska sporras till verkligen att forska i bibeln. Att läsa bibeln är en sak men att forska det är någonting annat. Det är kanske mera mödosamt som många drar sig för. Men det är ju just innehållet i skriften som kan ge oss värdefulla ting. Som vi inte bara kan läsa om utan också uppleva. Gud har ju givit oss ordet för att vi ska få uppleva vad ordet innehåller. Därför påminner Petrus exempel om att då det gäller vår frihet ånet förderse Atena skett igenom Guds levande ord som ett levande utseende som ett ord som förblir det på mine peterson. Men nu vill jag gå till den här texten som vi då finner i första kapitlet i första Mosebok. Och det handlar om då när Gud skapade himmel och jord står det jorden var öde och tom. O mörker var över djupet och Guds ande svevade över vattnet och Gud sade var det ljus och det varte ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och Gud skilde ljuset från mörker. Och Gud kallade ljuset dag och mörker kallade natt och det var avståndet var morgonen första dagen. I det här upplästa i det sammanhanget Finns det underbara hemligheter som pekar på varför Gud skapade himmel och jord. Och att det naturligtvis också inte skedde hur som helst, när som helst. Utan att det var då i begynnelsen. Det är väldigt viktigt att förstå att Gud handlar enligt en plan. Han är ordningens Gud. Han är ordningens Gud och kan låta det ingenting ske på något, på mofå eller bara så där utan det finns eh, verkligen riktlinjer i det som Gud gör. När då Gud skapade i begynnelsen så förstår vi att eh, det här återkommer på andra platser i bibeln. När tiden var inne exempelvis kom Jesus och eh, det finns på flera ställen Att saker och ting var förutsagda och så skedde det vid en speciell tid. Det var en speciell tid då Johannes trädde fram på arenan och begynte sin verksamhet. När tiden var inne kom Jesus till Jordan för att låta döpa sig av Johannes. Då var tiden inne för att han skulle begynna att göra det gärningar han var kallad till att göra och predika. Ivan Jaelum. I början nämns det att jag var fastställt av Gud att det skulle så ske. Och om vi går vidare i den här texten så finner vi att eh, det det handlar om att Gud han uttalade ord. Och de här orden, de han dig säger en skapande kraft. Därför där Gud sa det blev. Och hemligheten till detta var därför att Guds ande ruvade eller svevade eh eller som det står en Guds vind svepte fram över det mörka djupen, över vattnet. Gud skapar alltså genom att det finns en skapande kraft. Bakom orden. Gud sa och det blev. Och hemligheten var ju till detta. Det var att anden verkade fram. Anden är ju en skapande kraft. Så ska vi då också gå in på det här. Och se i texten. Vad är ändamålet med detta som Gud gjorde då? Och att det är ska vi verkligen ta fasta på här förbilder till någonting som skulle komma. I det här som vi läser då i dessa verser så är det någonting som Gud speciellt vill förkunnar. Och det är ju att vi finner här eh Guds frälsnings evangelium. Evangelium som det stora romarbrevet är att en Guds kraft är frälsning för var och en som tror. I de här händelserna, i begynnelsen av Guds skapande, så finner vi ett evangelium. Och det handlar om att Gud kommer till det som är mörker. I någon översättning står det att det var kaos, det var oförbart hur måste forma någonting i det här tillfället. Det var någonting som var ödelagt. Ja, det kanske finns olika uppfattningar där om vad som kunde ligga till grund varför det skedde på det här viset. En del menar att ja, det har att göra med att jorden blev öde och tom, mörker och kaos har att göra med det som skedde i himlen där syndafallet först skedde. Och att det som då skedde i det att denna ängel blev utkastad så påverkade det alltså någonting som fanns redan. Tydligen så fanns detta med eh svamel finne här någonting tidigare men så upp så hände då detta med syndafallet i himlen att kaos uppstod på jorden. Och det var väl så också att den ärkeängeln var avdelad till just den här planeten. Ja, det där får vi ta i någon parentes. Men det väsentligaste i det här det är just detta att det finns en förebild att Gud skapar någonting genom sitt ord. Och det har då att göra med först och främst den enskilda människan som får uppleva att hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Som jag citerade nyss från Petrus brev att man blir född på nytt genom Guds levande ord. Den som tar emot ordet upplevelle att hon kan bli en ny skapelse i Jesus Kristus att ett ljus går upp i hennes hjärta. Jag ska berätta en en underbar händelse som en predikant var med om. Ja, det är faktiskt då att jag var bibelskolelev i Stockholm och det var 1958. Bibelskolan där på Rörstrand. Röstranskyrkan alltså. Filadelfia. Och det var Georg Gustafsson som var en av dem. Som undervisade i Bibelskolan. Och då berättar han. Att han som. Nybakad predikant. Precis i början när han skulle. Begynna sin predikogärning. Var med på en konferens. Där Tebe Barat från Norge var med. Och. Ehm. Och upprymd och eh, inspirerad som han var då Georg Gustafsson. Så eh, eh, blev han kallad av eh, TV-barn att, att vara med på en möteserie i Oslo. Ja han i sin inspiration svarade ja det skulle han vara med. Det blev intressant. Men efteråt så blev han väldigt bekymrad och eh, kom i väldigt kval. Moskai har som ny eh ny bakad predikant kunna säga eller ha en möteserie i denna relativt stora församling som till vi bara att vara förestående det för. Men eh, har han har svarat ja och sagt att så kunna ni dra tillbaka det här. Men i det här kvalen och kampen han fick så talade Gud till honom och ger honom en en text, en underbar text och ett underbart innehåll som gjorde att han fick en stark uppmuntran och gick glad ihogen till verket. Och då handlade det om att den här texten räckte faktiskt till att ha flera eh förkunna sig i väckelsemötena. Och det handlar just om hur Gud kallar en människa som lever i mörker. Alltså det handlar om Guds frälsning i tanket. Hur Gud kan uppenbara sig för en människa och föra henne på nytt. Men det finns också i det här parallell till vad vi kan läsa till exempel både i Kolos i Kolosserbrevet ja och i Efeserbrevet att det handlar också om församlingen. Gud skapar någonting som han vill avskilja. Han tar ut ett folk för sin räkning. Och enda målet med den här skapelsen då är ju att Gud vill synliggöra sig. Det står i romabrevet att Gud har uppenbarat vem han är, hur han tänker, hur han handlar genom sin skapelse och därmed är människan utan ursäkt. Hon har fått ett starkt vittnesbörd som vittnar om Gud. Oidanaskap är så berättelse då som vi finner här i första Mosebok handlar om också en församlingen som Gud vill eh ta ut en skara människor för sin räkning för att synliggöra Guds rike precis på samma sätt som han synlig gör sig genom den här synliga skapelsen så vill han också synliggöra sig genom församlingen och att församlingen då den ska eh bli eh en uppenbarelse av Guds rike i tiden. Därför talar Jesus om att församlingen om att Petrus som skulle vara ordets klippa att på den klippan ska vi bygga min församling och en stad på berget den lyser vida omkring det blir alltså ett vittnesbörd från Gud hur Gud verkar hur från hur Gud har kallat församlingen till att leva i den här funktionen att vara en stad på berget det handlar inte bara om att man skulle se maskar också uppleva hur Gud verkar. För därför är det så viktigt att ta med det här som står i apostlarna gärningarna att Gud stadfäste ordet med åtföljande tecken och under. Gud vill visa, uppenbara sig, Gud vill stadfästa varankorsrike är för människans syn gör det. Och därtill måste han då avskilja Och därför har vi det här ordet med i den här skapelseberättelsen om att Gud skilde. Det går ju aldrig för dessa människor som Gud kallar om de inte blir avskilda för ett uppdrag. Det blir ju ett exempel i det vi läser om vidare i moseböckerna hur Gud kallar ut ett folk- från Egypten som skall avskilles för en uppgift och som så småningom skulle komma in i det som var ändamålet med hans kallelse att de skulle syndiga göra Gud i då i detta land de skulle få inta ett land som flöt av mjölk och honung där var alltså den Uppgift de var kallad till att inta detta och att upprätta ett folk som skulle upprättas för sitt ändamål. Det stötte på problem men Gud verkade så genom bland annat Joshua så han kunde på nytt och på nytt igen avskilja ett folk. Precis så som Nehemja fick göra, avskilja folket. För Gud kan inte använda ett folk som inte är avskild för hans rekning. Därför påminner Paulus det här om att i färsbrännet om att det är den församlingen att den är kallad till att växa upp till någonting. Den ska växa upp till någonting och detta någonting är att församlingen blir en ett tempel en Guds boning i anden ett heligt tempel ett avskilt tempel precis som vad har förebilden då är Salomo byggde templet efter Guds ritning och det är ju också en underbar förebild i att det finns en ritning det finns en förebild hur församlingen ska vara och hur den ska verka att den skall alltså vara kallad och genom apostlarnas arbete så växte det upp ett folk ett heligt folk ett avskild folk för att Gud skulle använda detta folk att församlingen skulle fungera som en boning åt Gud. Därför står det också om att församlingen det är inte bara en Guds boning i anden. Det är en stad som är redan som jag redan har citerat om. Denna på denna stad, ska, på denna klippa ska jag bygga min församling så Jesus, den byggna av den stad, det är ett tempel, det är ett en kropp och som har också då ett huvud som är Jesus Kristus. De här underbara förebilderna vi har då i Gamla testamentet är liksom man kan bygga kalla det för Guds bilderbok. Vi får se klara bilder här vad Gud har tänkt. Det finns ju då detta stora och underbara eh som Gud har tänkt i församlingen att det är en någotting vårat genom Gud vill verka att församlingen är en eh ett en levande mekanism en kropp Jag ska också citera vad jag har skrivit här i en av mina biblar om just det här om församlingen vad denna vad det är för någonting Det är ju föga begrepp i vår tid idag om vad församling är. Det består ju för det mesta av en förening, religiös förening eller någonting som människor har startat eller byggt upp. Men då gäller församlingen för att det ska vara Guds församling så är det någonting som Gud har byggt. Och Jesus sa ju, det jag citerade nyss, att han ska bygga församling. Och det står ju också om att om inte Gud bygger, då bygger de fåfänk de som bygger det på. Men det här som jag har skrivit här i, i min bibel. Och det är någonting som vi verkligen måste ta vara på. För att Gud har kallat oss till att vara en lämig kristig krop. Och just detta att det handlar om krist sticker upp och ingenting annat. Och gäll då det är församlingen så som jag har under senaste tiden citerat vid flera tillfällen så vill jag återcitera detta viktiga begrepp om vad församlingen är. För har vi inte den här grunden klar då kan vi aldrig komma in i det Guds ende vara ett föremål för Guds byggande med oss att det är han som insätter lämmarna det är han som insätter eh en beten i församlingen och det, det här med att insätta finner vi ju redan i Edens lustgård när Gud hade skapat människan så står det att han satte människan till att vårda lustgården Gud satte det här är alltså inget mänskligt företag utan ja församlingen ska alltid innan vara gud gudomlig karaktär av gud som vi också finner. Men jag läser det här då som vi ska ta fasta på att en församling den förts fram i ett andligt skenande. Alltså det måste ett andligt skenande till för att en församling skall födas fram. Och eh, det här andra skeendet det eh, är ju det vi finner här i det upplästa bibelstället om första verserna i eh, första Moseboks första kapitel. Det är oh, kolossalt viktigt att ta vara på detta. Att eh, en församling föds fram i ett andligt skeende Guds ande står det svevade eller ruvade över vattnet en Guds vind blåste fram över vattnet församlingen föds fram i ett andligt skeende för att församlingen den är kallad att vara en en levande organism en kropp Därför kan man aldrig genom människors initiativ starta en församling. Eller organisera en församling. Det är helt uteslutande. Och då stannar det bara att bli att församlingen är en förening. En korporation. Ja, det här är väldigt viktiga tankar att ta vara på. Att förstå att eh församlingen den är en gods byggnad nånting som Gud bygger och det handlar också då i väckelsetider att detta blir möjligt när man upplever ett andligt skeende och det här att som det också står i Gamla testamentet att vilrikt kommer ditt folk när du samlar din här. Det är det som kännetecknar Guds levande församling att det är en skara människor som Gud har kallat och in satt. Att man kommer med villigt hjärta därför att man är berörd av väckelsens ande. Väckelse det betyder ju egentligen att den helige ande är på färde den har funnit en möjlighet till detta att det blir någonting som är skapat av Gud född av Gud och samlingen är någonting en företeelse som är född fram genom ett andligt skenande och det är så att varken får uppleva då en person det kallas till detta för en appli insats som en läm i, krist, i Kristi kropp och för att kunna komma in i ett funktionsdugligt tillstånd att man är disponibel för den helige ande så som apostlarna fick uppleva det att allt det de gjorde det skedde därför att en helig ande verkar genom den som redskap vi behöver församlingen som sitt redskap precis som att Gud måste skapa himmel och jord för att det är genom eh ha det som är redskap åt sig för Gud han har en or åtanke med detta med församlingen här i tiden och det är så att eh, om inte männi får får det här vittnesbördet så förblir man i mörker. Men det är underbart att detta ljus har gått upp i våra hjärtan. Och därför vill jag avsluta det här sändningen från Radio Paranosta med att citera ett ord ifrån Kolosserbrevet, det första kapitlet Och det här är vad vi först möter när Gud uppenbarar sig när han skapar någonting enligt första Mosebok. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försett oss i sin älskade sons rike. Vi förstår att det finns ett stort behov idag om att bedja om att Gud får upprätta församlingen så att det inte bara handlar om en förening en korporation utan att det handlar om Guds levande församling. Det är ett uttryck som verkligen inrymmer någonting gudomligt, den levande gudens församling. Jag önskar dig Guds välsignelse som har lyssnat och jag önskar dig allt gott och på återhörande.